Можна нічого не мати і мати все, а можна надбати статків і втратити в один момент. На ці роздуми наштовхнула Муську ще одна вичитана з дитячого зошита історія. Муська пам'ятала Марисю Заринкову вже дорослою жінкою, що дуже бідно жила із дочкою та чоловіком біля річки. Марися була не просто бідна, вона була непутна, нечупарна мазниця у хаті якої завжди був безлад і бруд. Але Муську вразила розповідь про батьків Марисі, коли вона дізналася, що ті колись були на все село багачами, які мали слуг і багато моргів землі. Марисин батько, старий Петро Зарінковий, накупив землі після Першої світової війни і почувався газдою на всю губу. Коли народилася Марися, єдина дитина в сім'ї Зарінкових, Петро підняв дівчину на руці трохи не над своєю головою і сказав «Нема тобі тут пари». У таку мить, сказав, говорили баби, сеймуючи про Марисю, бо й справді не знайшлося для Марисі пари. Дівчина народилася не дуже розторопна, не мала тями ні до господарства, ні до навчання, та й до роботи не дуже зривалася. Батько помер рано, мати, коли Марисі було 15, і дівчина лишилася сама. Оскільки була не дуже тямковита, її обкрадали, вона потроху спродувала ґрунт, женихів не траплялося, бо ні краси, ні розуму, а тепер уже і війна Марися не мала. Затяглася в старі дівки. А там війна. Ніхто вже не звертав уваги на Марисю в колись багатій хаті біля ріки. Заговорили, коли стара дівка затяжіла і народила копилицю. Хто був батьком дівчинки, ніхто не знав, а Марися нікому й не розповідала про свій найбільший секрет. У недоїданні, перебиванні із хліба на воду, бруді й нужді ростила дитинку. Після війни до Марисі прибився старий і бездомний Кирило, що мешкав у горах і ходив до сосничів на підробітки. Марися його прийняла, бо, видно, відчула споріднену душу. «Жили-капарили, обоє непутні, ліниві. Нема тобі тут пари», – справдилися батькові слова. «Не було в сосничеві пари для Марисі, нікому вона не була потрібна». Історії життя мучених односельців могли б лягти в основу багатьох романів, бо людське життя набагато складніше за будь-який літературний твір. Те, що часом трапляється з людиною, письменник іноді не може перенести у свій твір, бо читач йому не повірить. Скаже вигадав. Муська думала, що якби вона віддала свій зошит якомусь романістові, той знайшов би для себе чимало матеріалу. Та поки що вона не хотіла цей зошит нікому ні віддавати, ні показувати, бо, перечитуючи ці ніби і нехитрі історії, вона перелітала в ті часи, коли до баби Марти приходила її подруга Семениха, і жінки вечорами вишивали чи в'язали, й вели довгі розмови про не такий уже й далекий час. Ці посиденьки були не дуже частими. Семениха мала трьох дітей, тяжку колгоспну роботу, вічні турботи про хліб насущний. Діти були набагато старшими від Музьки. Навіть наймолодша донька вже ходила в шостий клас, коли Мартина внучка пішла в перший. Бабу Марту і Семениху поєднувала схожа доля. Семениха була з дуже багатої родини. Купа землі, худоби, дорогий одяг, великі гонори. Коли Анна, так звали Семениху, стала на порі, то не знала, кого й вибрати – Вийшла заміж за Семена, бо той хоч і був біднішим, але закінчив Львівський університет і служив при повіті. Аннин батько погодився на цей шлюб, бо розумів, що Семен – дуже перспективний чоловік. Тож Аннине Віно і Семенова служба дадуть змогу жити небідно. Усе, може, так і було б, але Семен уступив в УУН, а коли утворилася УПА, пішов до лісу. Анна з донькою залишилися вдома і вели господарство. Та невдовзі довелося переховуватися, бо на гарнізон донесли, що Семен вупа. Дівчинка вже мала 10 років, як Анна народила хлопчика. Часи були тяжкі, тож довелося залишати дитину в рідні, а самій ховатися та ще й думати, де сховати дочку. Коли затяжіла втретє, прийшла до чоловіка і гірко плакала, а той казав, що діти мають бути. І хіба то важливо, які часи? Основне, що в них з Анною буде ще одне їх продовження. Вона дивилася на чоловіка, як на божевільного, думала, що він геть сунувся з глузду в цьому схроні, що мели якісь несусвітні дурниці. А потім зрозуміла, що й справді плакати, то мала поміч у цій пригоді. Має ще раз пройти все пекло вагітності і пологів у тих обставинах, у яких вона зараз опинилася. Рахувала, що народити має взимку. Буде ще холодно, а може й дуже холодно, то треба буде думати, де і як то має бути. Діти, розкидані по людях, ще й немовля знову треба буде десь залишати, а вже особливо й нема де, бо кожен боїться, бо совіти лютують, що часи сили і могутності УПА відійшли.